Kuna jambo moja la msingi sana. Ambalo na dhani wengi labda watakuha hawajewai kulisikia licha kusuma makala nyingi kuhusu kifo cha Kennedy. Wakati natafiti kuhusu makala hii, nilijitahidi kuipitia report ya Warren Commission. Na bada kuipitia kuna jambo lirojifije sana, ambalo nililiona na kunifanya nichimbe zaidi kuhusu ni nini kilitokia polisi ambapo uswada ishikiliwa. Bundo ki ili tumika kufyatua risasi leo muara iskenedi na tajio kuni report ya warinca mission, wani yamanliche kakaano, lakini nukifuatilia kuondani utagundua kuamba. Bundo kihi ni ainaya infantry rifle, bundo kihi na uzito wa kilotatu nukutaisa na urefu wa millimeter elf moje miambili semnatano sa wananchi hamsini nukutaisita. Mbapo urefu wa mdomu wa mbele peke ni milimita miasaba themanini. Risasi inawipigwa kutoka kunye bunduki hii, inawezo kusafiri mita miasaba kwa sekunde. Na kuenda umbali mpaka kufikia mita elfu moja. Pia, uzalishwaji wa bunduki hizi nyingi ulifanyika mwa kalfonji mianane tesina moja nchini Italia. Na kuna modeli chache zilitengenezwa miaka kalfonji mia tisa rubaini huko huko Italia. Bunduki nyingi, zilizopo za manilicha kakano, hata kipindi hicho cha mwaka fumia tisa sina tatu. Hazina telescopic site, yani darubini ya mdunguaji. Yani ile lensi ambayo sinaipa na chungulia kupata mwono mzuri wa targeti yake. Lakini bunduki inawidaiwa kutumiwa na oswadi ilikuwa na telescopic site.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 Hidi ni kama unga au vumbi flani yembabasana. Nina tokokiki fia tuarisa sina mara nyingi huwezukuliona. Vumbi hidi inatoka na na propellant ya risasi ina niabundoke pare na pofia tuuliwa. Ia vipande vidogo vidogo sana yani particles za risasi na katre ya kifia tuka. Kitaalam GSR inaruka fuditatu mpaka fuditano utoka bundoke ili pofia tuuliwa. Kwa maana ya kwamba, mtu naifiatua bunduki hii, nilazi matarukiwa na vumbihili la GSR, na vumbihili huwa linakaa mulini kwa mfiatuaji risasi, kwa masama tatu mpaka sita, kutegemea na ina sila iliotumika. Sasa katika uchunguzo matukiu ya walifu kwa kutumia sila, kuna kipimo kinaitua paraffinitest, kipimo hiki huwa kinapima uwepu wa GRS. Kadegangu na mwalimu amtua mbaya ana hisiwa kutumiya hiyo sila kadika tukiyo hilo mauzusi. Kipimo kikleta majiibu positive, hi manayaki ne kuamba mtuhuyo arifiatua risasi. Au alikuwa karebu mudamba o risasi au risasi lipofiatuliwa. Au waliegu sa sila mudamfupe baada kufiatuliwa. Majiibu ya kipimo yakijia negative, hi ina mana kuamba mtuhuyo hakufiatua risasi. au hakuwa karibu mudamba ori sasi lifiatuliwa au hakuigusa sila bada kufiatuliwa turudi kunye ninachujaribu kueleza kwa mujibu watarife makaumaku ya polisi Dallas ambapo swada ilishikiliwa alipokuwa hapo kituoni alifanyua parafini test ajabu ni kwamba majibu ilikuja negative maana yakin ni kama nilivueleza hapo awali Majibu negativi, na manisha kuwa mtu huyu hakufiatua risasi, na hakuwa karibu na sila wakati nefiatuliwa, na wala hakuigusa bada kufiatuliwa. Hii na mana gani? Warren Commission na serikali hawakuyona hii ripoti ya polisi? Jibu ni kwamba, waliyona na wakaja na majibu yao. Kunye ripoti ya Warren Commission, waneleza kwamba walimuhoji mamana ya itua Ellen Roberts. Huyo ni yule mama wa usafi katika jengwa mbalo kulikuwa na chumba cha oswadi ya napuishi. Warren Kamishin unadai kuwa. Mama huyu aliweleza kuwa halimuona oswadi ya kirudi kuwa kina kuondoka tena, baada ya kama dakika tatua une. Na halipuondoka likuwa mevangu nyingine tofauti na azile za awali alizo kujenazo. Kwa hiyo, Warren Kamishin. Wakatumia ushaidi huu kuhitimisha swali la kwanini, Majibu ya paraffin test ya uswadi ya likuja negative. Ufafanuzi wawo ni kwamba, Nguo alizozivaa wakate na pimo hicho kipimo, hazikuwa zile mbazo, alizivaa wakate na fiatuwa risasi. Na baada ya kupekuliwa alipokuwa naishi na nguo zaawali kupatikana, tayari muda ulikuwa umipita kuezesha kipimo kubashiri uepu wa GSR. Lakini huu ni ukweli nusu wambao unapotosho kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Nilieleza kwamba, bunduki inaudaiwa kutumika na oswadi ina telescopic site, yani Darubinia kudungulia. Mana yake kwamba mtumiaji lazima iname juu ya bunduki ili yaweza kuchungulia kutumia telescopic site. Maafsa wote wa FBI, ambao ni walengaji, yani Marksman, ambao walitumiwa kunye uchunguzo miakaivikaribuni, Kutafiti juu ya GSR kwa kutumia bunduki ila ilei na yudaiwa ilitumiwa na oswadi ikiwa na telescopic site. Katika vipimu vya paraffin, wote walikutu na kiwangu kikubwa cha GSR usoni na hasa hasa mashavuni. Kwa hiyo umaeleza kwa oswadi ilibadili ngu ndio maana majibu ya paraffin test ya kaonyesha negative. Yanakuwa haya jitoshelezi sana. Labda atuchukulie, ndani ya dakika tatu hizo alizo inge chumbani. サワディ、アヨガコマキニワハリアジュー、ナコジスグ i ハソワ、ナキシャコバディリングウォー、キトウンバチョハキウゼカニコファニカンダネデキカタトウ。イヴバドウ、コナキウンゴキキボチェセントファハム、コウソウフィアトウォーリサシササバ、シトウジエコニウタトウリサシイリョモア、レイシジョニー、ケネジ、ネコウンバ、 Katika teknolojia ya kurekodi video, kuna kitu kinaito ya frames. Kwa luga rahisi kabisa, frames ni picha mnato, ambazo zinaunda video. Ndiyo kusema kwamba, kipande kifu picha video kina picha mnato mamia katha, au kwa luga nyingine nye pesi zaidi ni kwamba. Video ni munga nikuwa maelfi ya picha mnato, zilizo rekodiwa katika mtiririko kufuatana. Ukiangalia ile video ya tukio. Utaona upandoaji ukulia kuna nambari zina tokea na zinaenda kama zinahesabuhiwi. Nambari zile zinakuonyesha muda huo usika unangalia frame na bangapi ya kipande hi kichav video. Swala hili la kuilewa tu kio gani limetokea frame na bangapi kwenye video lina umuhimu wakipekezana kwenye kuilewa utata watu kio hili. la kuwawa kwa Raisi John F. Knend. Nilieleza kuwa serikali kupitia Warren Commission. Wanashikilia msimamo kuwa, Oswad, alitekeleza tukio peke yake kwa utashi wake pazepo kushurikiana na mtu ya yote yule. Serekali inashikilia msimamu huu, ilikupinga msimamu wa wengi kuwa. Tukio hili lilipangwa na watu na inaweza kana kabisa ni watu nye nguvu kunye system. Pia, nikumbushe kwamba. Nilipo sema kuhusu na mnaraisi ya livupigwa risasi. Nilieleza kuhusu risasi ya kwanza kumpate litokea kohoni, Kifuani, na kuenda kumpata Governor Connell eseme ya nyume ya mgongo kulia chine kidogo ya kwa paa. Na kumisababishia majerahma kubwa tumboni, mkononi na kunyepaja. Natharia hii ya risasi moja kusababisha yote haya, inaitua Single Bullet Theory. Kwamba risasi ya kwanza kumpata Kennedy ndio risasi hiyo hiyo ilio mpata Governor Connell. Lakini kuna mazingira ya naweashiria kwa uthibitisho mkubwa kwamba... Konaal hakujeruhiwa na risasi yamba yao ilimpata Kennedy mara ya kwanza. Tuangaliyehivi, ukitiza ma video katika frame yam yambiri ishirinane. Ni thahirikwamba huu ndio mudamba au risasi ya kwanza ilimpata Kennedy. Hapo ndipo ambapo Kennedy na Shituka kwa maumivu na kunyaniwa mgonjwa tu akulia, na kuunganjuni na kuinua usawa ambomo. Katika muda ambao, frame ya mbili shurina nene inaishia, ndipo ambapo Connell. Anaonekana kushtuka pia, kisha nageuka upando wa kulia. Na kujitahidi kugeuka nyuma kana kuamba, anajaribu kumuangalia Raisi Kinead. Katika frame hui, Gavana Connell haunyeshi dalili oyoti ya kuwa katika maumivu, licha kushtuka. Pia, kuna dalili katha zinaonyesha kuwa. Si muda huu ambapo walipigwa resasi. Mfano, ukimuangaria mkononi badwa mishikiri ya kofia yaki ya pama, kama unakumbuka nilishe eleza hukumuanzoni. Kwa mba moja ya semu ya mwili wa gavana konal, ambayo resasi lipenye likuwa ni semu ya juu ya kiganje cha kicha mkono wakulia. Na mfupa wake kupasuka katika vipande vinane. Kwa hiyo, haitegemewi mtu ambaye kiganja kimegawanyika katika vipande vinane, Haendelea kuwa na wezo kushikilia kitu mkononi Lakini pia Kingine kinakwethibitisha kuwa konal Hakupigwa risasi katika frame ya miambili shurina nene Ni kauli ambayo waliwai kuitua yeye mwenyewe Na mnuku Nilisikia mlio ambayo maramoja nikangamua kuwa ulikuwa ni mlio wa risasi Nikashituka na kugeuka upando wa kulia kwa sababu Nilihisi mlio bunduki ilikuwa mifatuliwa kutoka upande huo Lakini sikuona kitu chochote. Niliona tu kundila watu anatupungia mikono. Nilipo katajicho kumuangalia raisi nyuma yangu sikuweza kumuona barabara. Nilikuona taka ni muone raisi ilikujua usalamawaki kwa kuwa. Nilipo sikia tumuli wa risasi siya zangu. Ziliniambia kuwa kulikuona jaribio la mawaji ya raisi. Zaidi kuhusu utufautu wa frames nilizozongumza hapo juu kuonyesha kuwa. Kennedy ya naonekana lipigo risasi frame ya miambili shuri nane. Na Konal halipigwa risasi frame mbili sabina tano Konal anaeleza kuwa bada ya hapo Hakawa naanza kugeuka na ndipu ambapo Halisikia maumivu kifuani na halisi kuwa mipigwa risasi ambayo Hata kuhisikia mdio wake Maelezo yake yanathibi tishwa na ukiangalia kipande cha video Konal anaeleza na kitunisha mashavu kama na puliza hewa njie na kukunja uso kwa uchungu katika frame ya miambili sabina tano, kuonyesha kuamba risasi ilikuwa miempata muda huu. Sasa bas, kwa nini nasistiza na kuonyesha vithibiti kuwa, risasi ili umpata Kennedy katika frame miambili shurina nene, haikumpata konal. Iko hivi, ni kuamba serikali kupitia Warren Commission, wamekua kieleza kuwa risasi ili umpata Kennedy indio hiyo hiyo, Hili otokeza kifuani kwake na kuenda kumpike Kunal. Hili hoja hii iwe sahi maana yakini kuamba. Kuzingatia kasi ya muendu wa risasi. Tukio hili yani risasi moja kumpike Kenedi na Kunal. Linge tokea ndane sekunde moja gawanya kumia moja. Na Tukio linalo tokea ndane sekunde moja gawanya kumia moja. Haliwezi kurekodiwa kunye frames tofauti. Ila zimaleta toki ya kuniya frame moja ya video. Kutoka frame namba miambili shirini na nne, ambayo Kenedia na pigorisa sim. Paka frame namba miambili sabina tano, ambayo konaal anaonyesha kuanza kuugulia muimuvo ni takriban intavo ya theluthi ya sekunde. Theluthi ya sekunde ni muda muingesa na kuarisa sim moja kusafiri kutoka kwa Kenedia kumpa taka konaal. Malezo pekee ya kulezea hili ni kuamba. Risasi ya kwanza kumpata Kennedy haikumpata konal. Zilikuwa risasi mbili tofauti. Lakini pia, theluthi ya sekunde, haitoshe kufiatua risasi mbili kutoka katika bunduki ya ina ya manlicha kakona. Ukipiga risasi, unahitaji kusubiri sekunde katha ilikuikoki tena bunduki, na uweza kupiga tena. Kwa kifupi ni kwamba, kwa namna yeyote ile, au muujiza waote ule, Haiwezekani kufiatua risasi mbili ndani theluthia sekunde utoka katika bunduki yainahi kwa hiyo hii inatueleza kuamba risasi iliumpiga Kennedy na iliumpiga Konal zilikuwa risasi mbili tofauti na zili pigua kutoka kuwatua wiliji tofauti. Nje, ni wakina nani watu hawa? Usikose, katika sehemu inaifuata. Mwandaji ni komredi mbuana liya mtu mimi naituwa nani ya sehidiga.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 au hata matangazo kwenji ya mandishi lakini cha kusiketisha upata mrejisho kidogo sana hata kama posta au chapisho likionikana kuafikia watu wengi hii inasababisho na nini? ni kwa sababu wengi hua hao malizi kusoma mandiko zaidi sana wanaishia haya ya kwanza yani paragraf ya kwanza au ya pili na kisha kuendelea na kazi zao nini kifanyike? jibu niwekeza kwenye matangazo au makala za sauti na video Kwanza inoko a muda wamtejawako pile ni raisi kuwafikiwa wotejawengi na kuabeba raisi zaidi. Lakini tato utapata matukio mazuri hasa kama sauti na jumbe vinavutiya former entertainment tunayoweza kazi hiyo tunadhimu inayoweza kukuisha huri kukuandalia lakini nipia kuisimulia kazi yako na ikalleta matukio mazuri timu hiyo. Ikisimamiwa na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar. Tunajivunia wateja wengitu wamba wame thubutu kufanya kazi nasi na kupata mrejesho mzuri wakile wanachofanya. Huduma zetu ni utengeneza ajwa makala za wasifu, yani profile kwa watu binafsi au tasisi. Matangazo ya biyashara, makongamano ya dini mbalimbali mbali na mingine yu mengi. Lakini pia, kutengeneza makala malumu ya shereza ndoa, send off na mikutano mbalimbali. Mbali. Tembelea mfumo wetu amitandaoni wa huduma kwa teja kupresheo da ya kuleo kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigi kupitia nambar za simu zefuatazo sifori sabatano tato nane nane sita tato saba sifori au sifori sita tano tisa tisin na nane ishir na saba sitemi na nne forma entertainment love your fashion.